ba pasadenastea nos burdu ziren el kartera, bi pertsona eh kaseroberriak eskaintzen eta gainera ba, posa posaundi hartu genuen zen beraien, beraien naia izan dirua irabaztea enziketa eh herritarrentza zerbait eskaintzea besterik gabe orduan prezioa soba jua da adostu genuelako ba bueno nola horrendu beharten lokal mantentzeko eta eta nahi nagutenerako ba bota simboliko simbolikoa obratuko dute Bat da, dantzalerroan, e, libre gelituza egun txokobatean, ostira larratzaldetan gelituza egun libre, e, orduan libre elitu denez, ba, etorri da emakume bat, eskaintzeko ostira larratzaldetan, zaspitatiz ortsi gerdietara, dantza ikastaro hau. Dantzai kastora da berezia, oain arte izan dena, zenda dantzak lerroan. Horuan da bikoterik gabekoak, askotan bikotea urkitzeko saia izaten dela, horuan berak erakutziko dut batangoa, boleroa, kumbia, txatxatza eta barra. Eta bestia da, larun bat goizetan egiteko, bineska, e, torri dira, ba, zutelako jendeari erakusteko ba, gauza praktikoak, e, makillajean olaegin modusumean, pelukeria, itzura holkularitza, jakiteko zerre doakizun ondo, zer koloreaz, estiloko arropa, orduan berei daitu diote honi, beauty party. Beraien asmoa da, egotea jendearekin, talde tabletziki osatzea, E, kafe hartzea edo zerbait hartzea beraiekin eta liberean modu dudiko batean ba, elkarregotea eta horku e, praktikoiek ematea, gaztei hmm. eta edadekoei.